37. Miközben kezelni próbáltuk a helyzetet, nehezünkre esett a királyi esküvő szervezésének millió és egy részletére koncentrálni. Furcsa módon a palota is így volt ezzel. Gyorsan szerettünk volna összeházasodni. Miért hagynánk időt az újságoknak és a fotósoknak, hogy a lehető legtöbb kárt tegyék? Csak hogy a palota képtelen volt időpontot választani. És helyszínt. Amíg vártuk odafentről a királyi döntéshozó apparátus ködös, felsőbb régióiból érkező utasítást, elmentünk egy hagyományos eljegyzési körútra. Anglia, Írország, Skócia, Wales, keresztbe kasul bejártuk az Egyesült Királyságot, hogy bemutassuk meget a nagyközönségnek. A tömegek megvadultak érte. Meg, Diana imádott volna téged. Hallottam, ahogy a nők, újra és újra ezt kiabálták. Teljesen más volt ez, mint a bulvár sajtó hangneme, és egyúttal emlékeztetőül is szolgált, a brit sajtó nem azonos a valósággal. Amikor visszatértünk, felhívtam Willit, és megkérdeztem, szerinte hol házasodhatnánk össze. Mondtam neki, hogy a Westminster apátságra gondoltunk. Az nem lenne jó. Mi is ott házasodtunk össze. Igen, igen. Akkor a Szentpál székes egyház? Túl pompás, túl nagy. Ráadásul apu és mami is ott keltek egybe. Hm, igen, ott. Jó érv. Vili Tedbörit javasolta. Felfortyantam. Tedböri? A Highgrove melletti kápolna? Komolyan, Vili? Hányan férnek el ott? Nem azt mondtad, hogy egy szerény, csendes kis esküvőt szeretnél? Valójában megszökni szerettünk volna. Mezitláb, Bocvanában, talán egy barátunk jelenlétében tartottuk volna meg a szertartást, ez volt az álmunk. De elvárták tőlünk, hogy osszuk meg a pillanatot másokkal. Nem rajtunk múlott.